Ikusiz onartzen, eh, txegaraik hartu dituen neuriak, elka hartu ginen talde bat asallatuak ginerako, edo zgin diturako onartzen, etxegaraik hartu dituen neuriak, iduritzen zauku, direla neuri batzu, hainitzen zuten diotenak, bai honan eh, egiten aliten gentrifikazioari, garbiketari, ikusiz koronavirusak eh, egoera azaildu duela eta ikusten da koronavirusa tagero, jende hainitzen gehiago bizi dela kajikan, da egora hainitzen gogo jagoa dela, Eta ohen garriketan bat edo eliminatze batekin nahi dute egin egine duetxe garaik. Bai inbisibizatzeko gertatzen ari dena gauhez dungo gastean, Eta beraz eliminatu nahi tuzte, garritu nahi tuzte bai honako kajikak. Hori dira bilakatzen bai hona zentroa turisten dako eta beratxan dako erakar jaten dukibat bezala neugeoekin.